Наступного ранку я прокидаюся від стуку «Пет, ти вже встала?» Спочатку я думаю «Чому це так добре чую Еліоті голос через стіну спальні?» Потім розплющую очі Бачу білосніжну постіль, м'який бордовий килим І все згадую «Я в Вальдорф-Асторії, я в Нью-Йорку!» І я пережила політ «Так!» – кажу і сідаю в ліжку. Еліот заходить до мене з суміжної кімнати. «Я не сплю вже сто років», – каже він. «Я надто щасливий, щоб спати!» Я дивлюся на годинник і бачу, що проспала цілих десять годин. Це дивовижне досягнення після безсонних ночей вдома. Еліот гепається на край мого ліжка і вмикає ноутбук. Я знаю, що ти не хочеш заходити в інтернет, поки ми тут. Але дещо ти все ж таки маєш побачити. У мене одразу псується настрій. Ні, Еліоти, будь ласка, я не хочу бачити нічого, пов'язаного з тим дурним відео. Я просто хочу забути про нього. Еліот хитає головою і всміхається. Це не відео, це твій блог. І я витріщаюся на нього. Що ти маєш на увазі? Маю на увазі, що ти, моя Люба, знову стала вірусом. Дільки цього разу в хорошому сенсі. Що? Підповзаю до нього по ліжку і розвертаю ноутбук до себе. Бачу мій допис про страхи. Прокрути вниз, каже Еліот. Я прокручую. 327 коментарів Що за... Я здивовано витріщаюся на екран У мене ніколи не було стільки коментарів Ніколи Усі вони пишуть про свої страхи, каже Еліот І як вони збираються поглянути їм у вічі Твої читачі також поширюють цей допис Подивися, скільки в тебе тепер фоловерів я зиркаю на цифру у правому куточку екрану. «Десять тисяч?» – Еліот киває. «Десять тисяч сімсот якщо бути точним». Приголомшено я сідаю на ліжко. «Ого! Тобі треба почитати їх пен. Деякі з них такі зворушливі». Одна дівчина написала, що протистоятиме однокласнику, який цькує а інша, що боротиметься зі страхом перед стоматологами. І... О, Боже мій, ти мусиш прочитати оце. Еліот гортає коментарі. Поглянь. І він повертає ноутбук екраном до мене. Привіт, дівчина, онлайн. Мій страх відрізняється від тих, про які тут пишуть. І, чесно кажучи, я ніколи про нього нікому не розповідала. Та якщо ти знайшла сміливість після автокатастрофи подивитися в очі своєму страху, то я вірю, я вірю, що також зможу. Мій страх – це моя мама. Точніше, не сама мама. І я боюся її пристрасті до алкоголю. І коли вона втратила роботу, то п'є все більше і більше, і дуже змінилася. Вона весь час сердиться, у неї поганий настрій, і вона постійно кричить на мене. Та це не те, що лякає мене найбільше. Найбільше я боюсь того, що вона мене більше не любить. Можливо, це звучить тупо, але вона настільки змінилася, і ще нічим не переймається, навіть мною. Але твій допис надихнув мене надії. Сьогодні я про все поговорю з тіткою. Я знаю, що вона не може виправити того, що сталося, але вона може порадити мені щось – навіть те, що я розповім комусь, принесе мені полегшення Дякую тобі за твою сміливість І за те, що надихаєш нас бути сміливими З любов'ю, дівчина Пегас Я дивлюся на Еліота, мої очі повні сліз О, мій Боже, Еліот киває І я знаю, поглянь ще на це Інго тає коментарі і показує останні «Привіт, ще раз. Просто хочу, щоб ти знала». Я розповіла тітці, і вона була такою доброю. Вона прийшла до нас і сказала нам із мамою, що ми можемо якийсь час пожити в неї. Мама зовсім не розсердилася на мене. Вона була страшенно засмучена, вибачалася і сказала, що звернеться по допомогу. «Я так вдячна тобі, дівчина онлайн. Ти маєш рацію. Іноді треба поглянути в очі своїм страхам, щоб усвідомити, що вони не справжні. Любов'ю, дівчина Пегас. По щоках течуть сльози. Я витираю їх і дивлюся на Еліота. Я не можу повірити, що щось, що, що, що я написала. Я знаю. Еліот кладе руки мені на плечі. Я так пишаюся тобою сильно океаном. Я тулюся до нього. Дякую, Ельот. І він хитає головою і супиться. Дякую, дикий Вальдорфе. Я здивовано зводжу брови. Це моє нове ім'я. Ніщо не зрівняється з татовим суботнім сніданком. Але сніданок у Вальдорфі впевнено посідає друге місце. Після того, як ми всі поласували хрумким беконом і чорничними оладками з кленовим сиропом, усе на одній тарілці, це може звучати дивно, але було смачно. Ми з мамою піднімаємося до зали, де проходитиме церемонія, тоді як тату з елютом вирушають оглядати цікаві місця. Мені, звісно, дуже лестить, що Сінді і Джим попросили мене пофотографувати, та все ж трохи шкода, що я не можу піти гуляти Нью-Йорком. Сподіваюся, що ще матиму таку нагоду, бо я страшенно хочу побачити Нью-Йорк. Щойно ми заходимо в залу, я дивлюся на маму і захоплено видихаю. «О, мам, це дивовижно!» Мама усміхається і киває. Так, я знаю. Завдяки всім цим портретам на стінах, розкішним келемам і старовинним меблям, здається, що ти потрапив у аббатство, Даунтон. Мама кладе свій записник веселого весілля на маленький столик біля дверей, і я автоматично вмикаю камеру. Записник лежить поруч із прекрасною старовинною лампою, яка чудово вписується в загальну атмосферу свята. Я наближую зображення, щоб були помітні літери на записнику, і фотографую. У цій залі відбуватиметься весільна церемонія, каже мама, показуючи наряди позолочених стільців, вишикуваних перед велетенським каміном. А після церемонії гостей проведуть до їдальні на весільний сніданок. Чому це називають сніданком? питаю маму проходячи за нею крізь величезні двері у кінці зали. Можливо, тому, що це перша спільна подружня трапеза. Подумки, роблю собі нотатку. Запитати в Еліота. Він мав би знати. Ого! Подвійні двері відчиняються у ще більшу залу, заставлену круглими столами. Велетенські старовинні люстри звисають зі стелі, а лампочки неймовірно схожі на справжні свічки. На кожному столику композиція з гостролиста і білих трояндових бутонів, а в лебені зали – довгий стіл, прикрашений британським прапором. Так красиво і так по-англійськи. «Мамочко, все просто чудове! Ти справді так думаєш?» – питає вона з надією в голосі. «Звісно! Привіт-привіт, а це певне міс Пенні!» І я розвертаюся і бачу жінку, що заходить у бічні двері, вдягнена у гольф і брюки, довге сиве волосся зібране в гульку. Їй років шістдесят, але їй можуть позаздрити й молоді. Високі вилиці й карі очі. Темно червона помада гарно відтіняє білизну її порцелянової шкіри. Привіт цей ділі, каже мама. Так, це пенні. Приємно познайомитися з тобою, каже Сейді Лі, усміхаючись. Я вже багато чула про тебе. Я не встигаю відповісти, як вона обіймає мене. Вона так приємно пахне милом і корицею. Як ви спали? Питає нас Сейді Лі, на південний манер розтягуючи слова. Чудово, відповідаю я, а мама хітає головою. Я надто знервована, щоб спати. Сейділі дивиться на неї, сміхається. Люба, нема потреби нервувати. Ти чудово з усім впоралася, чи, як кажуть, в аббатстві Даунтон, усе буде розкішно. Сейділі закидає голову назад і заливається теплим, хрипкуватим сміхом. Є на світі люди, в яких закохуєшся з перших секунд знайомства. Сейді Лі Однозначно така Пені трохи пофотографує для Брейді, пояснює мама Гарна ідея, усміхається до мене Сейді Знаєш, я саме готую випічку для фуршету Тож запрошую тебе зробити кілька кадрів і на кухні Якщо, звісно, ти хочеш Це було б чудово, каже мама і дивиться на мене Ти впораєшся, Пен? «Мені ще треба перевірити, чи всім офіціантам личать їхні костюми. Гаразд?» «Звісно!» «Мама виходить, а я йду на кухню слідом за сей ділій. Після прикрашених під старовину зал дивно бачити гладенькі металеві поверхні і промислових розмірів духовки. «Основні страви готуватимемо завтра», – пояснює сей ділій. «Але десяти для фуршету я вирішила спекти сьогодні». Влаштуємо традиційне англійське пообіднє чаювання. А у вас хіба немає помічників? питаю, озираючись порожньою кухнею. Вона хитає головою. Сьогодні нема, але завтра в моєму розпорядженні буде ціла команда кухарів. Я роблю кілька кадрів в сейділі за випічкою і зблизька фоткаю її притрушену в борошном книжку з рецептами. Потім вирішую трохи пофотографувати в їдальні, та я виходжу з кухні не через ті двері і потрапляю у ще одну велику залу. У її центрі танцювальний майданчик із паркетом, навколо маленькі круглі столики. І я вже збираюся йти, коли чую тихі бренькання гітари, що долинає з іншого кінця зали. У напівтегріві майже нічого не видно, лише вгадується силует музиканта на сцені. Я тихенько скрадаюся вздовж килима простеленого біля танцювального паркету. На я підходжу ще ближче. На сцені спиною до мене по-турецьки сидить хлопець і грає на гітарі. Біля нього музичне спорядження, барабанна установка, синтезатор, стійка для мікрофона. Я відчуваю якусь магію в усьому цьому, тому микаю камеру і підкрадаюся ще ближче. Фокусую зображення і знімаю. Та на свій превеликий жах забуваю вимкнути спалах, тож сцена спалахує світлом. Гей! Таємничий співак підскакує на рівні, розвертається і прикриває обличчя руками. І як ви сюди потрапили? Кричить він із сильним нью-йоркським акцентом. Хто вас прислав сюди? Вибачте, я... я не могла стриматися. Ви були таким... На щастя, я опановую себе, і мені вдається не заганьбитися. Я змінюю тактику. Я фотографую для пари, в якої завтра тут буде весілля. А як ви потрапили сюди? Ви співаєте на весіллях? Чи співаю я на весіллях? Ін зиркає на мене крізь пальці. На його зап'ястку я бачу тату нотного стану. «Так, ви готуєтесь до виступу?» Я підходжу ближче до сцени, а він відступає назад, ніби боїться мене. «На вашому місці завтра я не виконувала б цю пісню». Він замирає на місці, все ще прикриваючи руками обличчя. «Чому ні?» «Ну, вона ж ніяк не весільна. Маю на увазі, вона прекрасна». Те, що я чула, але вона така тужлива, тож я не думаю, що варто грати її на весіллі. Вам краще подумати про щось на зразок брудних танців. Це безпрограшна музика на весіллях. Ви ж, напевно, чули про такий фільм? Їн опускає руки і витріщається на мене, як на прибульці з іншої планети. Тепер, коли я нарешті можу роздивитися його, я настільки приголомшена, що не здивувалася б, якби у мене, як у героя коміксів, над головою з'явилася булька з думкою «Вау!». Еліот назвав би його «Богорокотичним». Темне розкоєвджене волосся, високі вилиці, вицвілі джинси і потерті черевики. «Так, ми чули про брудні танці». Каже, він тепер уже м'якшим голосом, здається, намагаючись стримати сміх. Їх і знімали в Америці. А так, звісно. До мене повертається звичне відчуття, що я впорола дурницю. Навіть у Нью-Йорку не втрачаю цієї своєї здібності. Лише тепер виходжу на міжнародний рівень. Та раптом на мене накочує дивне відчуття впевненості і рішучості. Оцій поїздці я не показуватиму себе дурепою, навіть якщо для цього доведеться обмежитися спілкуванням з Еліотом і батьками, навіть якщо доведеться не спілкуватися з кимось абсолютно богорокотичним, кимось абсолютно богорокотичним із Нью-Йорка. Що ж, вибачте, що відволікла вас, і удачі завтра, кажу я. Щоки палають, і я повертаюся до виходу. «І я не співаю на весіллях», – каже він, ще доки я встигаю ступити хоча б крок. «І я зупиняюся». «Ні?» «Ні». Я розвертаюся і дивлюся на нього. І він усміхається, губи трохи скривлені на один бік, і від цього на щоках з'являються ямочки. «То що ж ти тут робиш?» «Мені подобається вриватися до готелів і грати у весільних залах дуже сумні пісні», – каже він, шкірячись. «А якщо він божевільний?» – нашіптує мій внутрішній голос. «Нью-Йоркський божевільний. А якщо він справді незаконно проник у готель?» «Ой, що я маю діяти? Зрештою, він не скидається на божевільного?» Коли він усміхається, здається, дуже навіть хорошою людиною. Та все ж, чому ти така насуплена? Думаю. Про що? Ти ж небожевільний, правда? Інна ж заходиться сміхом. Ні. Ну, тобто так, але в хорошому сенсі. Мені здається, життя значно цікавіше, коли ти хоч часом дозволяєш собі бути нерозважливим. Я киваю. Я добре розумію, про що він. Як тебе звати? Питає він, беручи гітару і ставлячи її на підставку. Пенні. Пенні. Мені подобається, як він вимовляє моє ім'я. Януа. За акцентом, я припускаю, що ти з Англії, так? Так. Як мило. І ти фотограф. Так, ну, аматор, але одного дня сподіваюся стати професіоналом. Мама готує весілля в готелі, саме тому мене попросили трохи пофотографувати. То чому ти тут, справді? Справді. Він схиляє голову на бік, усе ще всміхаючись. І я киваю. Моя бабуся також задіяна у приготуваннях до весілля. Твоя бабуся? Так, сейділі. Вона відповідає за банкет. О, так, я вже познайомилася з нею. Я видихаю з полегшенням. Ох, він небожевільний. Я знаю його бабусю. Мені подобається його бабуся. Я підвіз її сьогодні вранці. І вона сказала, що я можу тут побути, якщо нікому не заважатиму. Продовжує Нуа. Тож я зайшов сюди, і побачив гітару, не міг стриматися, щоб не пограти Та ти музикант? Ін знову мені всміхається Не зовсім Просто це те, чим я займаюся на дозвіллі Ти голодна? Що? А, так трішки Ін зістрибує зі сцени Що ближче підходить, то симпатичнішим здається його очі такі само темно карі, як і в сей ділі, і так само блищать, коли він усміхається. Через усе це я почуваюся якось дивно і легко, ніби я сама пір'їнка, і мене будь-якої миті може звіяти вітром. Ходімо, візьмемо щось поїсти у сей ділі, але спочатку... Він витріщається просто на мене. Будь ласка, скажи, то мати. Що? «Томати, будь ласка, скажи це для мене!» І я сміюся і хитаю головою. Він точно божевільний, але в хорошому сенсі. «Окей, добре, томати!» -хе -хе. Він радісно плескає в долоні. «Томати!» повторює за мною. Мені так подобається, як англійці вимовляють це слово. З цими словами він вирушає до кухні. На кухні пахне дивовижно. Одна поверхня заставлена деками з крихідними тарталетками із з джемом і чарівними кексиками, які от-от поставлять випікатися. На іншій дека з готовою випічкою. Сейді Лі схилена над величезною раковиною, де миє миску з-під тіста. «Аго, ба!» – кличе Їно. «Чи не треба щось спробувати? Ми тут із Пенні помираємо з голоду». Ну, а радісно вигукує Сейділі, ніби не бачила його сто років. Пенні? скрикує, побачивши мене. І я бачу, ви познайомились. Ага, пенні спіймала мене на тому, що я вдавав весільного співака. Сейділі збентежена. Вдавав весільного співака, але ж бачила птице каже Ноа, перериваючи її, а тоді дивиться на мене і підморгує, перед тим, як знову повернутися до сей ділі. То що ти годуєш? Інласо поглядає на таці зі щойно спеченими тарталетками. О, ні, не смій, каже сей ділі, замахуючись на нього рушником. Це на весілля. Що, усі? Так, усі. Так, що ви хочете? У цю мить до кухні вривається мама. «Це катастрофа!» – вигукує вона. І носи, й ділі лякаються не на жарт. «Та я добре знаю мою маму». Вона так реагує, коли в неї підгорає грінка. «Що сталося?» – питаю. «Тіара тріснула!» – каже вона, переводячи погляд із ного на мене. «Вона тріснула посередині, а Сінді наполягає, що мусить мати справжню тіару едвардіанської епохи». Я не знаю, що робити. Я лишила повідомлення у кількох антикварних крамницях, але... У мами дзвонить телефон, і вона прикладає слухавку до вуха. Алло? Так, дякую, що передзвонили. Я шукаю старовинну едвардіанську тіару. Вона потрібна для завтрашнього весілля, тож це терміново. Ми всі завмираємо. У вас є? Скільки коштує? А в якому вона стані? «О, це чудово! Дякую! Сьогодні по обіді! Дякую! До побачення!» Мама полегшено зітхає. «Добре», – каже вона нам, – «у крамниці в Брукліні є те, що потрібно». Потім мамина усмішка перетворюється на гримасу. «Але як же я поїду в Бруклін, якщо все ще маю припасувати сукні для дівчаток, які розкидатимуть квіти?» І треба перевірити, як справи з весільним тортом. А ще зустрітися з Сінді і Джимом, мама в розпачі золамує руки. Усе гаразд, заспокійливо каже Сейділі. Лі. Ноа може під'їхати і забрати тіару. Звісно, каже Ноа. Ноа, мій онук, пояснює Сейділі. А, звісно, перепрошую, каже мама, простягаючи Ноа руку. Я навіть не назвалася. Жодних проблем, каже Ноа, потискаючи її руку. Яка адреса, крамниці? Поки мама записує йому адресу, Ноа повертається до мене. Пенні, хочеш поїхати зі мною поглянути на Бруклін? Моє серце стрибає від захвату, і я дивлюся на маму. Ти не заперечуєш, мамо? Мама навіть не дивиться на мене. Вона вже відволіклася через повідомлення на телефоні. Звичайно, звичайно. Я підходжу до неї і беру її за руки. Усе буде добре, кажу їй тихенько. Вона вдячно мені всміхається. Дякую, Люба. Я передзвоню до крамниці і розплачуся кредиткою, щоб вони комусь не продали тіару, поки ви туди приїдете. Ось, візьми, на вулиці прохолодно. Вона вислизає жакета і віддає його мені. Потім дивиться на Сейділі і но. Дуже вам дякую. Без проблем, каже но. Потім повертається до мене і сміхається. Ходімо, моя леді, каже зі смішним британським акцентом. Ваша карета чекає. Ми вже підходимо до службового ліфта, коли раптом Ноа зупиняється. Вибач, маю де що сказати Сейділі. Зараз повернуся. Дивлюся, як він біжить до кухні, а мій мозок автоматично складає оновлення для Фейсбука. Пенні Портер збирається на прогулянку Брукліном із суперкласним класним нью-йоркцем, який виглядає, ніби щойно зійшов зі сторінок журналу Ролінг Я витрушую ці думки з голови і сміюся. Зі мною такого не трапляється. Я – дівчина, яка провалюється в ями Каже хлопцям, що в неї блохи І усьому світу показує найгірші свої труси Може це все мені сниться? Може насправді я сплю собі у своєму Брайтоні? Може це все ще ніч після вистави? Може я... Ну, все, ходімо Ну усміхаючись, вилітає з кухні, і він щось мені простягає. На його долоні два фантастичні кексики сейділі. Вона й не помітить, що її смаколики зникли, каже він, шкірячись. Ми можемо офіційно їх продегустувати. Я надкушую кекс, а він такий легкий і пухкий, що просто тане в роті. Яка смакота? Ну, окиває. «Я знаю, Сейгілі паче найкращі кекси в Нью-Йорку, якщо не в цілому світі!» І він натискає кнопку ліфта. «Тож, яка найдивовижніша подія у твоєму житті?» Я здивовано витріщаюся на нього. «Перепрошую?» І він сміється. «Ой, який же милий у тебе акцент!» «Приїжджай ліфт, ми заходимо всередину». І зараз це дуже недоречно, бо в такому тісному і добре освітленому місці мені аж ніяк не вдасться приховати мої червоні щоки. І яку подію свого життя ти можеш назвати найдивовижнішою Поторіно. І з задньої кишені він витягає шапку і вдягає її. Усього життя? Так. У голові абсолютно порожньо. Ліфт починає відраховувати поверхи, як секундомір, що рахує у зворотному напрямку. 20, 19, 18. Яка ж подія найдивовижніша? 17, 16, 15. І тут з'являється відповідь. Я так відчайдушно хочу перервати мовчанку, що випалюю, не подумавши. День чарівних несподіванок. І як ти кажеш? Ну, а дивиться на мене. О, чорт! Обличчя палає, як від вогню. День чарівних несподіванок. Бурмочу і дивлюся на табло з цифрами. Десять. Дев'ять. Вісім. А що це за день такий? П'ять. Чотири. Три. Цей день вигадали батьки, коли ми з братом ще були малі. Вони влаштовували його раз на рік. Ліфт зупиняється на підвальному поверсі. і Відчиняються двері. Але Ноа навіть не ворушиться. І що відбувається цього дня? Запитує він. Я наважуюся підвести на нього очі. На мій подив йому справді цікаво. Це завжди відбувалося посеред тижня, і ми не ходили до школи. Тато Пік – величезний, ще рівно таємничий торт, який ми їли на сніданок, обід і вечерю. Таким було не з правил. Після їжі обов'язково з'їсти шматок торта. Інше правило, ми вирушали у чарівну таємничу подорож. Ну, усміхається. Як у пісні «Бітлз». І я киваю. Саме так. Мама з татом розгортали карту, а хтось із нас із заплющеними очима тицяв у якусь випадкову точку. І ми їхали туди в пошуках пригод. Двері ліфта зачинилися. Ну а швидко натиснув кнопку, щоб знову відчинити їх. День тірівних несподіванок. Ммм, звучить чудово. Задумливо каже Ноа. Ми виходимо з ліфта просто на гігантську підземну парковку. Так, це були чудові дні. Кажу я з полегшенням, втішено, що він не насміхається з наших дивних сімейних традицій. Мені подобалось, що це був такий собі наш секрет. Тоді, як інші були в школі чи на роботі, ми смакували тортиком і вирушали в пошуках пригод. А ще мені подобалось те, що ми ніколи не знали, коли ж буде наступний день чарівних несподіванок. Батьки не попереджали нас про це. «Це як несподіване різдво», – питає Ноа. Я дивлюся на нього і усміхаюся. «Так, саме так». І він киває, і навіть при цьмяному освітленні на парковці я бачу, що він вражений. «І ти не маєш права нікому розповідати про це», – додаю я. «Ми обіцяли тримати все в секреті, бо в школі батьки казали, що ми захворіли». Нуа киває. «Перше правило дня чарівних несподіванок – ти ніколи нікому не розповідаєш про день чарівних несподіванок», – суворо каже Нуа. «Точно так». Нуа всміхається. «Ви все ще влаштовуєте такі дні?» Я хитаю головою і сміюся. «Ні, вже сто років не влаштовували нічого такого. Мабуть, ми вже надто дорослі». Ну, а супиця. як можна бути надто дорослим для дня чарівних несподіванок? Як можна бути надто дорослим для торта і пригод? Гарне зауваження. Хм. Ну, витягає з кишені джинсів ключ від машини і натискає кнопку на підвісті. Блискучий чорний пікап «Шевроле» відгукується і блимає фарами. Скільки тобі років? Питає Ноа П'ятнадцять Майже шістнадцять Тут же мій внутрішній голос починає сваритися Для чого ти сказала Майже шістнадцять Тепер він ще подумає Що подобається тобі А мені вісімнадцять Каже Ноа І ми точно не надто дорослі Для торта і пригод Ми підходимо до авто І я одразу прямую До пасажирського сидіння Ну, йде за мною. Що скажеш, якщо ми сьогодні влаштуємо день чарівних несподіванок? Позмовницький шепоче він. Я витріщаюся на нього. Серйозно? І він киває і зиркає в різні боки, ніби перевіряє, чи ніхто не підслуховує. Ми вже з'їли трішки тортика, а тепер я повезу тебе у чарівну таємничу подорож Брукліном. Я не можу стримати сміх. Це буде чудово. Круто, виправляє він мене з потужним нью-йоркським акцентом. Ти гостюєш у великому яблуці, тож маєш казати, це буде круто. Це буде круто, кажу, розчахуючи двері авто. Ти хочеш за кермо? Дивується, но. Що? Ні, чому ти? Ох... Я зазираю всередину і бачу, що там все навпаки, і я відчинила двері з боку водія. На диво, я не ніяковію. Вибач, я забула, що ви їздите не по тому боці дороги. І Я минаю ноги і обходжу авто. Це не ми їздимо не по тому боці, гукає він мені. Наша смуга права, в буквальному розумінні. Я зазираю до авта і бачу пошарпаний блокнот на пасажирському сидінні. Піднімаю його і сідаю. Так дивно сидіти з цього боку і не мати керма перед собою. О, зараз я це приберу, каже Ноа, забираючи у мене блокнот. І він запихає його в бардачок. І я думаю про те, які таємниці ховаються в тому блокноті. Може, Ноа, письменник-початківець? А може, він поет. Він схожий на поета зі своїм одим скуйовдженим волоссям і великими темними очима. І я роззираюся машиною і знову маю дивне відчуття, ніби перебуваю в якійсь паралельній реальності. Панель перед завалена музичними дисками і медіаторами. На дзеркалі заднього виду погойдується підвізка з чорними намистинами. Навіть автівка у Ноа богорокотична. Більша частина світу їздить по правому боці дороги, каже Ноа, вставляючи ключ запалення. Здається, що лише ви, британці, їздите зліва. Те, що так чинить більша частина світу, ще не означає, що це правильно, кажу я, пристібаючись. Лише коли нога виїжджає на парковиню, я розумію, що сіла в машину без паніки Виявляється, високі вилиці і усмішки з ямочками відволікають ще краще, ніж супергерої і дихальні техніки Я починаю нервуватися Учора в таксі все було окей, бо я була затиснута між мамою і Еліотом Але сидіти спереду... Де взагалі-то мало би бути місце водія, це вже інше. І я почуваюся беззахисною. То а ти втіжся в коледжі? Питаю, втискаючись у сидіння. Нога ну, хитаю головою. Ні, поки що. Відпочиваю від навчання. Річна перерва перед ступом? Якось так. Міс Пенні, а яким би ви хотіли бути музичним інструментом? Я починаю розуміти, що Ноа не фанат стандартних запитань. Музичним інструментом? Так. Нас обганяє таксі, і чого в мене на секунду зупиняється серце. Я заплющую очі і намагаюся уявити, що ми не в авто, не на дорозі, де можемо загинути. А віолончель Відповідаю просто тому, що це мій улюблений інструмент. «Так і думав», – каже Ноа, трохи розплющую очі і зиркаю на Ноа. «Чому?» «Тому що віолончель прекрасна і таємнича». Потім стається щось дивне. Ноа червоніє, як буряк. «А ти не хочеш спитати, яким би інструментом я хотів бути?» До нього вертаються звичні гумор і спокій. Я почуваюся якось дивно, ніби щойно сталося щось важливе, але я не впевнена, що саме. — Яким би ти хотів бути музичним інструментом? — запитую. — Сьогодні, гадаю, трубою. — Сьогодні? — Так, у мене бувають різні періоди. Учора точно був барабанний день, а сьогодні є швидше труба. — Розумію. Кажу я, хоча насправді нічого не розумію А чому труба? Тому що труба завжди звучить радісно Ось, послухай І він запускає магніто. Лунає труба І хоч я не впізнаю композиції А я прослухала достатньо татових дисків Аби зрозуміти, що це джаз І Ноа має рацію Труба звучить радісно, бадьоро. Він скручує звук і дивиться на мене. Ми зараз переїжджатимемо в Бруклінський міст. Ти вже його бачила? Я хитаю головою. Ні, ми тільки учора прилетіли. Я ще нічого не бачила. Ще не бачила? Ну, дивиться на мене. Я хитаю головою. Тоді добре, що сьогодні день чарівних несподіванок. Я збираюся відповісти, коли з-за рогу виїжджає машина І їде прямісінько на мене «О ні!» – кричу я і від страху затуляюся руками Но сміється «Все гаразд, і він їде по своїй смузі У нас правосторонній рух, пам'ятаєш?» Моє тіло приклеюється до сидіння Але мозок все повертається до тієї холодної дощової ночі Коли перекидалося авто Мама кричала, і весь світ перевернувся до гори Трико. «Перігай, спокій!» – каже внутрішній голос. «Не панікуй! Думай про сильну океану!» Та спокійний голос зникає, і я знову чую вищання гальм і свій голос, який кличе маму і тата. Я закусую нижню губу, щоб не закричати по-справжньому. «Це все недобре!» Спогади про аварію переслідують мене. Я просто не можу викинути їх із голови. Гаряча хвиля затоплює моє тіло. Я не можу ковтати, не можу дихати. Мені треба вийти з машини. Здається, інакше я просто помру. Гадаю, це справді можу налякати, коли навколо все навпаки. Продовжує Нуа. Його голос звучить кволо, ледь пробивається крізь цвін у моїх вухах. Я заплющую очі і втискаюся в сидіння. І чуваю, як по гарячому обличчю течуть сльози. І мені хочеться завити звідчаю. Чому це не припиняється? Чому відбувається знову і знову? Чому я не можу забути про ту аварію? Агоф! «Ахо, з тобою все гаразд!» Голос Ноа ну, раптом лунає значно голосніше. я намагаюся кивнути, та здається, ніби все тіло паралізоване. Авто повертає, а потім зупиняється. Я обережно розплющую очі. Ми заїхали на бічну вуличку, затиснуту між високими будівлями. Ноа ну, стривожено дивиться на мене. «Мені шкода!» Затинаюся я, цокаючи зубами. Після пекельного жару за лічені секунди мене кидає в холод. Ну, а перехиляється на заднє сидіння і дістає картатий плед. «Тримай!» Кладе мені його на коліна. Я натягаю плед на плечі і міцно закутуюся. «Дякую!» «Що сталося?» Його голос такий ніжний і турботливий, що я ледь стримуюся, щоб не розплакатися». Мені шкода, кажу знову, вибач, це все, що я зараз можу сказати Ну, відкидає волосся з обличчя і пильно вдивляється в мене Припини повторювати це, тобі нема за що вибачатися Решті скажи, що сталося Мене все, що лихоманить, і я прикро розчарована Не можу повірити, що після того, як я витримала політ, знову стався напад Невже тепер усе життя мене мучитимуть напади паніки? Ну, відчиняє бардачок і щось там шукає. Витягає шоколадний батончик. Тобі потрібно з'їсти щось солодке, каже він, розриваючи фольгу і простягаючи мені. І я примушую себе відкусити батончик. Ну, має рацію. Шоколад тане на язиці і мені стає трішки краще. Мені... Якщо ти ще раз кажеш шкода, я поставлю тобі улюблену пісню в сей ділі, каже Но. І вона тобі не сподобається, повір мені. Вона називається «Ти змила мої вибачення в унітаз безнадії». Як Воло сміхаєвся. Окей, мені не шкода. Добре, то що сталося? Я... я потрапила в авто... Катастрофу, і з того часу в мене стаються Ці дурнуваті напади Паніки, мені такшко Не каже І Я зиркаю на ногу І він усе ще страшенно стривожений Недобре Каже він Треба було щось сказати До того, як ми сіли в авто Я знаю, але Якщо чесно, я, я забула Мені було так добре Справді І Я дивлюся на ногу і киваю він ледь ледь усміхається, а потім знову стає серйозним. То що тепер? Залишимо машину і поїдемо на метро? Чи ти хочеш, щоб я відвіз тебе назад до готелю? Ні, хоч мені все ще недобре після нападу паніки, одне я знаю напевне я не хочу, щоб закінчувалася моя пригода з ноа. Якийсь час ми сидимо в тиші, але на диво я не почуваюся незручно. І хоч я щойно мала напад на очах у хлопця, з яким познайомилася годину тому, і який мені подобається, це зовсім не те, що зустріч з Оллі у кав'ярні чи на пляжі. З якоїсь дивної причини я не згораю від сорому. З Ноа мені комфортно бути собою. У мене є ідея, нарешті каже Ноа, порушуючи мовчання. І я з надією дивлюсь на нього. Що скажеш, якщо ми продовжимо наші мандри, але цього разу я їхатиму дуже повільно і попереджатиму про все, що збираюся робити. Якщо попереду поворот, я попереджу, що ми повертатимемо. Якщо побачу щось, що може налякати тебе, дам знати заздалегідь. Я киваю. Окей. Ти ж знаєш, це не назавжди. Що? Твої напади. Повір мені. Знаєш вислів? Час – найкращий лікар. Я киваю, но розвертається до мене, щоб подивитися в очі. І я зненавидів цей вислів, коли вперше почув. Мені здавалося, що люди говорять так лише для того, щоб якось втішити. Але це правда. Час – найкращий лікар. Тобі стане краще. Впевненість у його голосі і щось у його погляді змушують мене повірити тіні сумніву. Дякую, шепочу я. Нема за що. Він повертає ключ. Ну що, спробуємо? Так, кажу, стараючись, щоб голос прозвучав якомога впевненіше. Тож ми повільно рушаємо мангетеном. Ну, а весь час коментує наш маршрут як туристичний гід. От лише замість вказувати визначні місця, він попереджає, що збирається повернути ліворуч, чи що ми наближаємося до перехрестя. За той час, поки ми їдемо до Бруклінського мосту, мені вдається опанувати себе. Так, ніби я всілася на переповнену валізу, щоб якось закрити її. І якраз вчасно. Бо міст дивовижно красивий. З обох країв величезні арки в готичному стилі, ніби ворота у якийсь старовинний замок. Уся конструкція оточена залізними опорами. Здається, ніби їдеш довгою кліткою. І це чудово, бо так я почуваюся у безпеці. Краєвид із мосту просто дивовижний. Ти як, все добре? Запитує Ноа десь посеред мосту. Я киваю, дивлячись у горизонт. Якщо будинки Мангеттена – це переважно дзеркальне скло чи білий камінь, то Бруклін – коричнево-червоний. На тлі ясно-блакитного неба будинки схожі на осіннє листя. «Ласкаво просимо на мою батьківщину», – каже Ноа, коли ми проїжджаємо останню арку. І я повертаюся до нього. «Ти тут живеш?» «Саме так». «Ну». «То як тобі?» «Дуже подобається, нагадує осінь». «Для чого ти це сказала? Ну чому ти не можеш говорити, як нормальні люди?» Одразу ж верещить мій внутрішній голос. «Через кольори?» – питає Ноа. «Так», – видихаю з полегшенням, бо він зрозумів, що я хотіла сказати. «Погоджуюся. Твоє волосся також нагадує мені осінь». Я запитально дивлюся на нього. Восени найкращі, найяскравіші кольори. Я дивлюся в бік, але не можу стримати усмішки. Коли ми проминаємо міст, Ноа знову попереджає про повороти чи перехрестя, аж поки ми не дістаємося до вузеньких спокійних вуличок, обсаджених деревами. Я знову розслабляюся. Дякую. Кажу я, роздивляючись крізь скло коричневі будиночки, що вишикувалися рядочком. Тепер я почуваюся значно краще. Ноа всміхається мені. Без проблем. Зараз заберемо тіару, а тоді продовжимо нашу таємничу мандрівку. Чудовий план. Ноа завертає за у маленьку вуличку з чудернацькими кав'ярнями і крамничками. Така собі американська версія Лейнс. І він паркується, повертається до мене і всміхається. Ти впевнена, що з тобою все гаразд? І я киваю. Так, впевнена. Він перехиляється на заднє сидіння і дістає потерту байкерську шкірянку. Тягає її, роззирається вулицею, ніби щось перевіряє. І лише після цього виходить з авто. Я за ним. Як же все-таки добре відчувати землю під ногами? Я глибоко вдихаю свіже холодне повітря. «Потрібна нам крамниця? О, там!» – показує Ноа. Коли ми минаємо букіністичну крамничку, з відчинених дверей виходить дівчина. Вона бачить Ноа і всміхається йому, як знайомому. Та він рішуче крокує вперед. «Стається, ми щойно минули когось із твоїх знайомих!» – кажу, не його. «Що?» – неуважно перепитує Ноа. «Он та дівчина!» Я розвертаюся і бачу, що дівчина досі стоїть біля букіністичної крамнички і дивиться нам у слід. «Ні, не думаю». Він піднімає комір куртки, щоб захиститися від холоду. «Ми прийшли». Ми стоїмо перед крамницею, загублені в часі. На вітрині розсипи старовинних скарбів. Ну, а відчиняє двері і пропускає мене до середини. Я ніби потрапляю в Валадінову печеру, куди не гляну, одразу хочу фоткати старі швейні машинки, грамофон, вішаки з вінтажним вбранням. Еліоту тут би сподобалося. І цієї думки стає сумно. Цікаво, як там тато з Еліотом. Я вже не можу дочекатися, щоб побачити його і розповісти все про Ноа. Я йду за нога і помічаю неймовірно гарну китайську ляльку, вбрану в темно-синю оксамитову сукню з пожовклим від часу мережевним комірцем. У неї довге, шовковисте волосся, саме такого відтінку, як у мене. На її носику навіть є кілька веснянок. Лялька сидить на купі старих книжок, голова трохи схилена набік, тож здається, що їй тут дуже сумно. Я дістаю камеру і фотографую її. Спрацьовує спалах, нога здригається, розвертається, та, побачивши, що то я, заспокоюється. Вона така сумна, кажу я. Цікаво, як вона потрапила сюди. Я впевнена, що вона сумує за своєю власницею. Я беру ляльку і розправляю їй сукню. Мені так сумно і від самої думки про покинуті іграшки. Коли я була меншою, хотіла заснувати притулок для іграшок. Але потім це вийшло з-під контролю, бо коли ми приходили на шкільні ярмарки чи в комісійні магазини, і я хотіла порятувати кожнісіньку іграшку. Припини, попоніти, перериває мене внутрішній голос, і я знову кладу ляльку на купу книжок. Я розумію, про що ти, каже Но. І я з надією дивлюсь на нього. «Справді?» «Так, тільки у мене таке з музичними інструментами, і я не можу стояти, якщо бачу стару покинуту гітару в крамниці вживаних речей. Інструменти створені для того, щоб на них грали». І «Я киваю». «А іграшки створені, щоб ними гралися». «Саме так. Ми дивимося одне на одного, усміхаємося, а у мене виникає дивне відчуття». Ніби щойно з'єдналися якісь невидимі частинки мене і Ноа. Ми разом йдемо до прилавка у закутку крамниці, де сидить і читає книжку старий чоловік із сивими підкрученими вусами. Так, він навіть не піднімає на нас очей. Ми прийшли забрати тіару, каже Ноа, поглядаючи в папірець, який дала йому мама. Для весілля. «Вашого!» – чоловік повільно відкладає книжку і роздивляється нас поверх окулярів. «Ми знову зиркаємо одне на одного і докладаємо неймовірних зусиль, щоб не розриготатися». «А чи не зарано вам думати про весілля?» – чоловік і далі розглядає нас. «Це не для нашого весілля», – каже Ноа. «Ні, ми не одружуємося», – виголошую я, – Напевне, надто емоційно, но осупиться. Тобто ти кажеш, що не підеш за мене? Ні, я... Так, я... Моє обличчя палає всіма відтінками червоного. І це після того, як ми разом уже цілу... Ну, а на годинник. Цілу годину і п'ятдесят сім хвилин? Вибач, кажу я, підтримуючи жарт. «Ми знайомі вже сто років, але я ще не готова до такого кроку». Ну а дивиться на чоловіка з сивими вусами. «Ти розтерзала моє серце, розтерзала!» Чоловік зводить свої сиві брови, дивиться на нас і хитає головою. Потім підводиться і зникає під підсобці. Ми знову перезираємося. «Куди він подівся?» – питаю я. Ну знизує плечима. Твоя безсердечність Доконала його Може він зараз сидить десь і плаче Може Ось тримайте Чоловік повертається Тримаючи в руках пласку квадратну коробочку І він ставить її на прилавок І знімає кришку У середині на рожевому атласі Лежить прекрасна діара Прикрашена кремовими Перелинками-краплинками Вона ще красивіша за ту Що була у мами я видихаю з полегшенням за маму і за Сінді. «Вона неймовірна!» – кажу я. Ну, а погоджується киваючи. «Якщо я не помиляюся, моя мама вже заплатила за неї кредиткою!» – кажу я власниковій крамниці. «Так, звісно!» Він накриває коробочку і кладе її в невеликий паперовий пакет. «Дякуємо!» Будь ласка, відповідає чоловік, повертаючись до читання. Гарного дня, каже но надто вже бадьорим голосом. Чоловік не промовляє ні слова. Ох, який же він був привітний, шепочу я іронічно, коли ми прямуємо до дверей. Так і от принади Нью Йорка, шепоче у відповідь Но. Я йду відчиняти двері, та Но випереджає мене. Не переймайся, не всі нью-йоркці такі, каже він. Не знаю, чому, але від його слів мене охопило радісне тремтіння. Крижане повітря допомагає моєму пульсу повернутися до норми. На небі тепер купчаться білі хмари, а люди квапляться, тікаючи від холодного вітру. Ти зголодніла? – питає Ноа. Я киваю. Тепер, коли я згадала про їжу, здається, просто вмираю з голоду. Добре, бо я знаю одну чудову місцинку, куди ми можемо зазирнути, де їжа дивовижно поєднується з пригодою. І він дивиться на мене, всміхається, а мене знов охоплює оте тремтіння. Їжа і пригода. І я намагаюся пожартувати, щоб знову повернутися до норми. Ага, це місце просто створене для дня чарівних несподіванок. Тоді ми вирушаємо просто зараз. Коли ми повертаємось до авто, я знову бачу ту дівчину з книжкової крамнички. Тепер вона стоїть біля кав'ярні, говорить по телефону. Помітивши нас, знову витріщається на Ноа. Тут знову та дівчина, кажу я. Ноа ледь зиркає на неї і нижче натягає шапку. Уперше бачу, бурчить він і прискорює крок. Коли ми проходимо повз дівчину, я мимоволі зиркаю на неї. «Це точно він!» – жваво каже вона в телефон, не зводячи погляду з НОА. «І тоді я розумію, що відбувається. І він настільки яскравий хлопець, що певне звик до постійної уваги. І він справді як магнітом притягує дівчат. Стає так прикро. На що я сподівалася зі своєю симпатією? Напевне, у НОА є дівчина». «Він просто мусить мати дівчину. Скажіть, ну як у власника таких вилиць і такої усмішки може не бути дівчини?» «Чому таке сумне обличчя?» – питає Ноа, коли ми вмощуємося в авто. «Я не сумна», – кажу якомога прохолодніше, і відвернувшись до вікна. «Тепер дівчина прямує до нас, усе ще тримаючи в руках телефон». «Ну що ж, поїхали». Каже нога, швидко виїжджаючи на дорогу. І я автоматично втискаюся в сидіння. На щастя, дзвінок від мами відволікає мене. Ви її забрали? питає вона, навіть не привітавшись. Так, вона прекрасна, відповідаю. Навіть краща за ту, що була. Я чую, як мама полегшено зітхає. Ми знову їдемо обідати. Кажу, сподіваючись, що їй не потрібна моя допомога. «О, Люба, що таке? Люба, можеш зачекати хвильку?» «Свісно». Я чую вибух дитячого сміху. <хи> «Боді ласка, не танцюйте на столі!» Каже мама суворим голосом. «Вибач, Пенні, це дівчатка, які розкидатимуть квіткові пелюстки. Вони аж надто життєрадісні. То що ти казала?» «Ти не проти, якщо я пообідаю зно. «Ні!» – кричить мама. «Не розмазуйте шоколад по сукнях!» «О, Пенні, клянуся я з божеволею, якщо їхні мами якнайшвидше не повернуться по них!» «Так, звісно, ти можеш піти на обід, Люба. Тато щойно написав мені, що вони з Еліготом пішли в кіно на Таймсквер. Тож не поспішай і відпочинь!» – каже вона задумливо. «З телефону лунає шалений вереск». Дякую, мамо, люблю тебе. І я тебе люблю, серденько. Ні, ні, не їжте квіти. Тепер ми проїжджаємо якийсь промисловий район. То тут, то там, між будівлями виблискує річка. Усе гаразд в королівстві? питає Нуа. Так, здається, мама на межі нервового зриву, але дозволила гуляти, скільки я хочу. Круто на увазі круто, що ти можеш гуляти, а не те, що твоя мама так нервується. Але не хвилюйся. Неможливо мати нервовий зрив, коли поруч сей ділі. Вона як затишна ковдра, яка ще й ходить, говорить і пече смаколики. І я сміюся. Просто ідеальна бабуся. Так і є. Серйозність у голосі НО змушує мене подивитися на нього, та з його обличчя неможливо щитати емоції, і він зосереджений на дорозі. «А на цьому перехресті я повертаю ліворуч», – каже він, – «і ми вже практично на місці». Навколо нас похмурі склади і жодної людини, і я не бачу нічого схожого на обіцяний куточок із ласощами та пригодами. Та, можливо, завернувши за ріг, ми опинимося в серці іще однієї околиці з чудернацькими кав'ярнями та крамничками. Натомість, завернувши за ріг, ми опиняємося на промисловому звалищі, заставленому сміттєвими контейнерами, між якими вітер ганяє перекоти поле. Гаразд, насправді тут немає перекоти поля, але, на мою думку, у такому закинутому місці воно точно мало б бути. Нога зупиняється біля покинутого складу. Стіни лущаться, побляклі графіті скидаються на старі татуювання. Майже всі вікна затулені шифером. На інших важкі грати. Навіть дерева тут здаються покинутими. Незграбні, безлисті... «І нещасні на тлі пісочної цегли». «Я знаю, що це має дивний вигляд», – каже Нуа Фразу, яка гідна стати применшенням руку. «Та всередині це зовсім інша історія». «Ми йдемо всередину?» – я витріщаюся на будівлю. «Щось подібне я бачила лише в фільмах жахів». Зазвичай за участі озброєних психопатів. Одного разу навіть зі справжньою бензопилою. Но сміється. Тобі сподобається, обіцяю. І я розвертаюся до нього. Може він і справді поживний. І зовсім не в хорошому сенсі цього слова. Але ж що це? Затинаюся я. Це таємна кав'ярня. Для митців, відповідає він. Визнаю, мені стає надзвичайно цікаво. Справді? Ага, ніхто не знає про її розташування. Її ніколи ніде не рекламують. Вхід лише для своїх. А звідки ти знаєш про це місце? Хоча думка про таємну мистецьку – Кав'ярню страшенно мене інтригує, і я все ще вагаюся. У мого тата колись тут була студія, каже Нуа, витягаючи ключ. У цій будівлі купа арт-студій. У сімдесятих, коли будівля стояла порожня, вона стала притулком для багатьох художників. Згодом у 90-х влада хотіла знести її, та мистецька громада влаштувала протест, і мер надав приміщенню особливий статус Ого, Ноа ну, киває Це і є справжній Нью-Йорк, каже він задумливо, отакі «От, от місцини Це також мій найулюбленіший куточок у світі і думки, що він привів мене у свій найулюбленіший куточок, мене знову охоплює дивовижне тремтіння. І, знаєш, це, це найкраще місце для дня чарівних несподіванок. Воно суперсекретне і там точно є торт. Чудово, кажу я і нова ну, всміхається. Ми виходимо з авта, і від крижаного вітру я починаю тремтіти. «Тобі холодно?» – питає Ноа. «Я киваю». «Трошки». І він знімає шарф. «Ось. Я стою нерухомо, поки він замотує мені шию своїм шарфом. І він так близько, що я не наважуюся підняти на нього очі. Потім таки піднімаю погляд, і на якусь мить ми дивимося одне одному в очі. І клац» я відчуваю, як з'єдналися ще дві частинки пазла наших душ. Ходімо. Він обережно опускає руку мені на талію і скеровує до дірки в паркані, що оточує будівлю. Ми видираємось на паврок, критий бур'яном, і прямуємо до великих металевих дверей. Біля дверей старий кодовий замок. Но набирає код, лунає клацання. І він штовхає двері і пропускає мене досередини. Тепер ми стоїмо в коридорі. На бетонних стінах яскраво блимають довгасті флюоресцентні лампи. Єдина приваблива річ – графіті. Вони зовсім не схожі на бляклі малюнки з надвору. Це справжнє мистецтво. Цілі мурали, що тягнуться вздовж коридору. Раптом... Збоку відчиняються двері виходить жінка. Вона вбрана у довгу, строкату сукню, заплетене у сотні кісок волосся, прибране назад. Так приємно бачити когось, такого яскравого і привітного, що я одразу ж заспокоююся. «Ну-а!» Но... – вигукує жінка, помітивши нас. «Привіт, Дороці, як справи?» «Чудово! Я щойно дізналася, що дві мої картини беруть на виставку в центрі!» «Так це ж круто!» Ну, обіймає жінку. Потім повертається до мене. «Це моя подруга, Пенні. Вона приїхала аж із Англії, і я хочу пригостити її обідом в особливому місці». Дороті тепло мені всміхається. «Значить вам сюди!» Ласкаво просимо до Нью-Йорку, Люба Дякую Все ж, побачимось пізніше Мушу бігти на зустріч до галереї Вітаю, Нуа Я так пишаюся тобою Дороті ще раз обійняла його І попрямувала далі коридором Нуа дещо збентежений повертається до мене Ходімо нарешті їсти Я йду за ним довгим коридором Який закінчується сходовим майданчиком «Кав'ярня у підвалі», – пояснює Ноа, притримуючи мені двері. «Чому Дороті сказала, що пишається тобою?» – запитую я, коли ми спускаємося сходами. «А, де вона жартувала?» – каже Ноа. «Що ти маєш на увазі?» «Думаю, це тому, що я прийшов з тобою». «Я нічого не розумію». «Тому що ти дівчина», – його щоки червоніють. Вона завжди каже, що у мене має бути дівчина. Не те, що ти моя дівчина, поквапом додає він. Його щоки стають багряними. Ні, кажу я, і ми якусь мить дивимося одне на одного. І він знизує плечима, і ми рушаємо далі. Та я відчуваю, як неймовірна радість піднімається вгору від самих кінчиків пальців. Тому що, хоч він і такий рокобоготичний, хоча живе в іншій країні, на іншому континенті, хоч за два дні я повернуся додому і, можливо, ніколи його не побачу, зараз я готова стрибати від щастя. У нього немає дівчини. Ми спускаємося сходами, і нога підводить мене до ще одних дверей. Спочатку буде дуже темно, попереджає він. Нічого? Я киваю, але, мабуть, якось не впевнено, бо оно одразу ж бере мене за руку. Не хвилюйся, каже він. Темрява необхідна для створення повного ефекту. Добре, кажу я, хоча й не уявляю, про що він взагалі говорить. Але все справді добре, бо його рука тримає мою. Така тепла. «Така міцна!» «Готова?» – питає він «Так, я чую, що він клацає вимикачем, і раптом ми опиняємося у прекрасному підводному світі» Принаймні, створюється таке враження «Весь коридор розмальований, як морське дно» Чорні стіни світяться люмінесцентними рибами, мушлями і яскраво-зеленими нитками водоростей. Це все намальоване спеціальними фарбами, які світяться від ультрафіолетових ламп на стелі. Пояснює Ноа і з надією дивиться на мене. Тобі подобається? Неймовірно, кажу, повільно обертаючись навколо, щоб побачити все-все. Кожна рибка, кожна мушелька, кожна дрібничка – витвір мистецтва. Тивовижно. Що ти відчуваєш? Тихо питає Ноа. І я повертаюся до нього. Що я відчуваю? І він киває. Так, мій тато завжди казав, що треба питати себе, що ти відчуваєш, коли дивишся на витвори мистецтва. Я знову дивлюся на стіни, які світяться. Спокій, гармонію. Я почуваюся так, ніби ніби потрапила у якийсь чарівний світ, і я русалонька. Завдяки темряві я можу висловити те, що насправді думаю, а не те, що вигадала б, щоб звучати круто. Ти схожа на русалку, каже Ноа. Справді? Так, у тебе таке довге, хвилясте волосся. Я всміхаюся. Роками я була невдоволена своїм волоссям. Надто руде, надто довге, надто хвилясте. Але тепер я чи не вперше думаю про те, що може взагалі немає ніяких надто. Хоча, знаєш, я радий, що в тебе немає вкритого лускою хвоста, каже но, ну, легенько стискаючи мою руку. Отак. Чи згадувала я, що він усе ще тримає мене за руку? Захопливе тремтіння повертається і десь у животі радісно тріпочуть крильцями десятки крихітних фей. Так я.. Також рада, м'яко кажу я. Ходи сюди, я хочу тобі щось показати. Ну, а веде мене вздовж розписаної морської стіни, повз скриню, повну скарбів і старий якір із написом «Титанік». Бачиш оцю морську зірку? і Він показує неяскраву, бірюзову, усміхнену морську зірку. Так, це я намалював. Що? Справді ти? Ти намалював усе це? І я здивовано витвіщаюся на нього. І він хитає головою. Ні. Це малював мій тато, але він дозволив мені намалювати морську зірку. Мені тоді було років десять. Це, напевно, було так класно? Так. Він не показував мені нічого, аж доки всього не закінчив. От я привів тебе сюди, цілковитій темряві. Так, я киваю. Саме так зробив мій тато. Ніколи не забуду цього. Но всміхається, але очі в нього чомусь сумні. Не сумніваюся. Я також ніколи цього не забуду, Кажу я. Він дивиться на мене якусь мить, Ніби хоче щось сказати, А потім відпускає мою руку. Ходімо нарешті їсти. Я йду за ним, Минаючи чарівних морських істот І думаючи про те, Що ж щойно сталося. Аж у кінці коридору Намальований восьминіг. Його щупальця світяться всіма кольорами веселки. Нога повертається до мене і усміхається. Готова? Так. Ін хапає восьминога за носа і прокручує його. І чиняються таємні двері. Ніс восьминога усього лиш дверна ручка. Но киває, щоб я йшла за ним. І я вже навіть не знаю, чого чекати. Почуваюся, як Галіса в країні чудес, коли вона провалилася в кролячу нору. Мене б уже не здивувало, якби я втрапила на божевільне чаювання до капелюшника. Ого! Я заходжу за до кав'ярні і намагаюся роздивитися все навколо. Зала Темна. Навколо грубих дерев'яних столів розставлені різноформатні старовинні стільці. У центрі кожного столу мерехтить свічка, вставлена у пляшку з-під вина, по якій стікає віск. Це чи не єдине джерело світла, окрім кількох ламп, розташованих у різних кутках зали. На пофарбованих, насиченим червоним стінах багато фотографій і картин у рамках. Це все не тільки виглядає просто чудово, але й пахне дивовижно. Багатий аромат помідорів, трав і свіжоспеченого хліба. «Любиш пасту?» – питає Ноа. «Я киваю. Надто на вбиранням усього, що навколо, щоб відповісти». Круто, тут готують найкращу пасту. Шеф-кухар і справжній справжні профі. Ходімо за столик. Ноа веде мене до столика, захованого в невеликій ніші. Ми сідаємо на м'який шкіряний диван і сміхаємося одне одному. З днем чарівних несподіванок, виголошує Ноа. Це найкращий день чарівних несподіванок у моєму житті, відгукуюся я. Чекай, він іще не скінчився. Ноа бере меню і підсуває ближче до мене, щоб ми могли вивчати його вдвох. І знову від усвідомлення того, як близько ми одне до одного, я настільки збентежена, що всі літери в меню зливаються в одну. — Їхня лазанья просто неймовірна, — каже Ноа. Я піднімаю на нього погляд, а в голові пульсує лише одна думка. Поцілуй мене. Наші очі зустрічаються, і він трохи нахиляється вперед, і на якусь мить мені здається, що він думає про те саме. Та до столика підходить якийсь хлопець, і момент втрачено. Ну а, друже, «Кукає хлопець. Високий і худий, на ньому футболка з принтом, і ледь не спадають джинси. «Давно не бачились. Як ти?» «Ну, знаєш, зайнятий, відповідає Ноа. Хлопець усміхається. Не сумніваюсь». «Пенні, це Антоніо. Антоніо, Пенні, вона приїхала аж із Англії, щоб поїсти сьогодні тут». Тож, ти не хочеш її розчарувати, правда? Справді, хлопець дивиться на мене і киває. Тоді мусите спробувати мої нові мідболи. Він спирається на стіл і нахиляється до нас. супер рецепт соусу з висушених на сонці помідорів дістався мені від моєї прабабусі. Таке можна скуштувати лише в Італії. Мене ти вже вмовив. Нуа повернувся до мене. А ти що скажеш, Пенні? Звучить смачно. Антоніо дивиться на ноги й шкіриться. Чувак, у неї такий прикольний акцент. Нуа киває і червоніє. Коли Антоніо, прийнявши наше замовлення, щезає на кухні, я знову роззираюся кав'ярнею. Відвідувачів небагато Все якісь хіпстери у зесеньких джинсах і вилинялих футболках Згорблені за ноутбуками чи захоплені розмовою Такої спокійної атмосфери, як у цьому ресторанчику, я більше ніде не бачила Тут так класно, озвучую я свої думки Я знав, що тобі сподобається, каже Нуа Так, звідки? Бо мені тут подобається. Я запитально піднімаю брову. У нас багато спільного. У тебе і в мене. Справді? Отак. І знову, коли мені здається, що зараз станеться щось особливе, що він скаже щось важливе, і він відсувається від мене. Зараз повернусь, мені потрібно в туалет. Я проводжу поглядом Ноа і намагаюся проаналізувати все, що сталося. Це все так дивно, бо ж ходяча катастрофа, що світить своїми труселями, тобто я, аж ніяк не мала попинитися у такому ресторані з таким хлопцем. Та все ж те, як ми пасуємо одне одному, здається найприроднішим у цьому світі – Тож я вирішую більше не зважати на те, як мало би бути. І я дивлюся, як дівчина прямує повз наш столик до музичного автомата, що стоїть у кутку, і кидає в нього монети. Лунає пісня «What a wonderful world». І я почуваюся настільки щасливою, ніби кожна квітинка мого тіла перетворилася на зірку. Це татова улюблена пісня. Він завжди запускає її, коли ми щось святкуємо. Мені так добре, що на очі навертаються з дози щастя. «Пенні, за твої думки!» – каже Ноа, повернувшись. «Це коштує значно більше за Пенні!» – сміхаюся я. «Ну, справді!» – Ноа сідає на диван поруч зі мною. «Наскільки більше?» Боюся, це нато дорого для тебе. Аж так. Угу. Ну, а всміхається до мене. А я розповім тобі, про що думаю, якщо даси мені пенні. Справді. Я намацую торбинці гаманець і простягаю йому пенні. Починай. Я думав про те, як же добре, що я вранці підкинув на роботу сей ділі. А ще я радий, що... Потинявся там трохи і пограв на гітарі. Моє серце аж підстрибує в грудях. Так? Так. То була справді гарна гітара. А, він багатозначно дивиться на мене, а потім відводить погляд. Тепер ти, каже Ноа, простягаючи мені монетку. Що? Тепер ти. Пенні за твої думки. А я сказала тобі, що вони коштують більше, ніж Пенні. О, ні. Ну, а супиться і хитає головою. Якщо людина розказала тобі свої думки, то і ти мусиш розповісти їх свої за ту саму ціну, так і правила. Правила? Я вдавано гніваюся, а в голові нервово стрибають думки. Як я можу сказати йому, що думала про те, аби він мене поцілував? І він подумає, що я дивачка Треба вигадати щось інше Та в мене немає аж такого досвіду Про що розумне можна говорити з хлопцями на одинці Я лиш подумки зауважила собі Не згадувати бліг. Ну ж бо, каже Нуа, вкладаючи монетку мені в долоню У голові порожньо, тож я кажу правду я думала про те, який сьогодні неймовірний день. О, Боже мій, для чогось тільки пафосу тут же вирішить мій внутрішній голос. Справді. Я відчуваю, як Ноа посувається до мене. Я киваю, але не наважуюсь поглянути на нього, щоб він раптом не розлумачив усе неправильно. Я думаю... Починає Ноа. «Я, мітболи!» Ми удвох аж підстрибуємо від голосу Антоніо. І він ставить на стіл дві паруючі тарілки. За інших обставин я погодилася, що вони неймовірно апетитні. Та зараз просто ненавиджу ці дурні мідболи разом із секретним соусом і гілочками базиліку. «Чому? Чому він не міг принести їх за хвилину?» «Чому не дав мені почути, що хотів сказати нога? І ніби цього замало, Антоніо завис біля нас ще на цілих п'ять хвилин, щоб розповісти все про свою прабабусю. Про те, як вона вирощує найсмачніші томати, і як люди з усіх куточків Неаполя приїздили, щоб спробувати хоч краплиночку її знаменитого соусу. Коли він нарешті повертається на кухню, Момент безнадійно втрачено. Я намагаюся намотати спагеті на виделку, та щойно скеровую її до рота, як половина вивалюється. Звичайно, но дивиться на мене саме в цю мить. «Як тобі, мідболе? питає він. Смакота. Бурмочу я, намагаючись безуспішно приховати той факт, що з рота у мене, наче сімейка хробаків, сантиметрів на 15 звисають в спагеті. Щойно-но опускає очі у свою тарілку, я намагаюся швиденько втягнути спагеті. І саме цієї миті закінчує грати пісня в музичному автоматі. І тишу порушує жахливе чмокання. Це я. Втягую спагетті, а томатний соус заляпує мені обличчя. Ноа дивиться на мене. Та замість кіпкувати з мене чи соромитися, що він сидить зі мною за одним столом, він накручує на веделку спагетті і втягує їх у себе. Ляпка соусу хляпається йому прямісінько на лоба. Ми дивимося одне на одного і починаємо реготати. Цієї миті я думаю лише про те, який ноа ну, крутий і рокобоготичний. А й про те, що він мені дуже-дуже подобається. А це значно важливіше. Ось, каже він, дістаючи серветку, дозволь. Він нахиляється ближче і обережно витирає томатний соус у мене з-під очей, і над очима, і лоба, і зі щоки, і з моєї верхньої губи, і з моєї нижньої губи, і... «Серйозно?» – питаю, зиркаючи на нього. «Я справді аж так заляпалася?» і Він хітає головою. «Ні». Мені просто подобається витирати серветками дівочі обличчя. Це мій фетиш. Не хвилюйся, мій психіатр сказав, що це безпечно. Сміючись, я також беру серветку і витираю соус з його чола. Ага, у тебе такий самий фетиш, сміється Ноа, Казав же я тобі, що в нас багато спільного. Ми відкладаємо серветки і продовжуємо їсти. Мене переповнює абсолютна радість. Навіть у кінчиках пальців я відчуваю приємне тремтіння. «Ти, тато, і зараз малює?» Питаю я, щоб дізнатися про Ноа якомога більше. Ноа мовчить. І він перестає їсти і вдивляється в тарілку. «Ні, вже не малює». «Мій тато помер. І мама також». Я відкладаю ніж і ваделку. Почуваюся жахливо. Вибач, я не знала. І я розумію нічого. Та нова ну, такий сумний, що я готова прибити себе за це питання. Вони померли чотири роки тому, так що я вже можу говорити про це. Спочатку я навіть... Я не міг нічого сказати. Я і уявити не міг. Я теж спочатку не могла нічого сказати. І уявити не могла, як це втратити когось із батьків. А що вже казати про обох? Я здригаюся від самої лише думки про це. «То ти живеш і сиділі?» Ну, киває. «Так». Я і моя менша сестричка, Белла. У тебе є сестра? Так, голосно одразу м'якше. Скільки їй? Чотири, майже п'ять. Чотири? Але вона була немовлям, коли вони загинули. Ох, це так жахливо, Ноа киває. Я знаю. Але сей ділі для неї як рідна мама, а я намагаюся бути найкращим старшим братом у світі. І він відсуває тарілку і пильно вдивляється мені в очі. Вони загинули, коли каталися на лижах. Сійшла лавина. Після цього для мене весь світ перевернувся. Чи траплялося з тобою, що ти спиш і бачиш чудовий сон, а потім... Потім він раптом перетворюється на кошмар. Я киваю. Останнім часом саме так переважно і закінчуються мої сни. Таким тоді було моє життя. Веселим, безтурботним до катастрофи. І суцільним жахіттям після. Саме тому я розумію, як ти почувалася в автівці. Галарія показала тобі, яке крихке насправді життя. Ну, а підсувається ближче до мене. Я розповім тобі щось, про що взагалі незручно говорити. Хоча якого чорта я ж бачив, як ти заляпалася томатним соусом прабабусі Антоніо. І він тягнеться до серветки і починає жмакати її краєчок. Після смерті батьків я став дуже нервовим Я так боявся, аби щось не трапилося з сейділі та белою, що постійно перевіряв, як вони коли мене не було поруч. Я... я страждав, не знаходив собі місця, коли ми були не разом. Ти і зараз так почуваєшся? Слава Богу, ні. Сиді Ліс догадалася, що зі мною щось відбувається, і вмовила проконсультуватися з психотерапевтом. І це допомогло тобі? Так. Це іще... Писання, киває НО. Я згадую про пошарпаний блокнот в авто. «А що ти пишеш?» Записую думки, страхи. Я, «Я почуваюся краще, виливаючи все це на папір». Це нагадує мені, як я почуваюся після написання дописів у блозі. Тож я киваю. «Пам'ятаєш, в машині я сказав тобі, що час – найкращий лікар?» «Так». Я пам'ятаю, як Сейділі казала мені це після смерті батьків. І тоді... Тоді це просто бісило мене. Але, але це правда, так і є. Він бере мою руку і усміхається. Ти також подолаєш це. Ти не будеш вічно панікувати через ту аварію. Хочу знати, що сказала мені психотерапевт. І це справді допомогло. Так, будь ласка, не борися з цим. Що ти маєш на увазі? Коли накочує паніка, не борися з нею. Це лише погіршує ситуацію мільйони разів. Просто скажи собі. Гаразд. Зараз я відчуваю тривогу. Але це нормально. І це спрацює? У мене спрацювало. Психотерапевт допомогла візуалізувати страх у моєму тілі. Він набув кольору, форми. А потім вона сказала, поситі з ним і подивися, що станеться. І що сталося? І він побляк і зник. Ого! Якийсь час ми сидимо мовчки. Загалі-то, не таким я уявляв собі наш обід. Ніби виправдовується, ну, вибач. Ти що? Все просто чудово. Ти собі не уявляєш, наскільки важлива для мене ця розмова. Мені було так страшно, що я божеволію... Ну, з розумінням киває Ні, ти не божевільна Зовсім Ну, хіба що в хорошому сенсі цього слова Сам такий, сміюся я У сумці дзвонить телефон Я не хочу відповідати Я хочу залишитися тут в Маленькій кав'ярні знову Але не можу Вибач, краще я відповім Може мамі терміново потрібна допомога Ну, киває. «Звісно». «Та я бачу, що це Еліот». Відчуваючи до сумління, перемикаю на автовідповідач. «Я все поясню йому. Пізніше». «Я впевнена, що він зрозуміє». Знову кладу телефон до сумки. «Все гаразд, це лише Еліот». «Хто такий Еліот?» «Мій найкращий друг. Він приїхав разом із нами». Вони з татом гуляють містом. Нуа киває. Ти впевнена, що не хочеш йому передзвонити? Ні, ми з ним ще встигнемо наговоритися. Ну, а усміхається. Ну, то й добре. йо йо, -йо. чи сподобались вам мідболи? Серйозно. Антоніо підпливає до нашого столу з широчезною усмішкою. Зараз мені хочеться втопити його в томатному соусі, його прабабусі. Вони фантастичні, відповідає Ноа. Так, справді, дуже смачні, протіджую крізь зуби. Чудово. вам, Антоніо присідає на краєчок нашого столика. Мені хочеться завити. То ти, Ноа, друже, суперзайнятий. Ага, Ноа дістає гаманець із кишені. Вибач, чувак, але нам час іти, треба ще й відвести пенні. Антоніо починає прибирати зі столу, а Ноа дістає з гаманця кілька купюр. Окей, заходь, чувак. Чуєш, тут завжди раді тобі. Ноа киває і встає за столу. Я йду за ним і відчуваю полегшення і розчарування одночасно. Мені сумно полишати це чарівне місце, але я рада, що Ноа знову буде лише зі мною. Ми прощаємося з Антоніо і рушаємо до підводного коридору. Цього разу Ноа не поспішає вмикати світло. Я такий радий, що вирушив разом із тобою у чарівну таємничу подорож. Каже він так тихо, що я ледь чую його слова. Я також рада. Шепочу у відповідь. Потім, коли він тягнеться до вимикача, його рука торкається моєї. І хоч це лише легесенький доторк, від нього тримтить усе тіло. Так у ставку розходяться брижі від кинутого у воду камінця. Ми виходимо на холодне повітря і ніби прокидаємося. І я мружуся від блідого зимового світла і тру очі, дивлюся на нога. Він на мене. Тепер усе по-іншому. У старий склад ми зайшли, як двоє зовсім чужих людей. А вийшли, пов'язані невидимою ниточкою. І він усміхається до мене. Хочеш іще кудись піти? Я киваю. А внуа дзвонить телефон. І він витягає його з кишень. Це сей ділі. Каже він, перш ніж приймає дзвінок. Привіт, ба! «Так, усе добре». «Чому? Що сталося?» а, Гаразд. Ні, без проблем. Побачимося». Він ховає телефон і зітхає. «Усе гаразд?» – питаю я з поганим перечуттям. «Так, але...» Вони хочуть, щоб ми поверталися. Твоя мама хоче побачити тяру, а Сейділі просить, щоб я підвіз її забрати Беллу з дитсотка. Ми ще побачимось до твого від'їзду. Наскільки ви приїхали? Лише до неділі. Мені стає страшно, що я більше його не побачу. Завтра весь день і вечір я буду заклопотана весіллям, а в неділю вранці наш літак. У мене не буде часу побачитися зного. А коли літак у неділю? Рано вранці. І я не піднімаю очей. Не може бути, то це все? І я киваю. Та в голові купа сердитих думок. Як це все? Я нарешті зустріла когось справді доброго, веселого, когось, із ким мені так добре разом, і у нас... Все на все один день? Це так нечесно!» «Ну, тоді доведеться планувати поїздку до Англії на мої наступні канікули», – усміхається Ноа. Я змушую себе всміхнутися у відповідь. Ми сідаємо в авто і повертаємося в готель. Усю дорогу мене гризуть сум і розчарування. Зовні ніби все гаразд а коментує повороти і перехрестя Ми обмінюємося короткими репліками Та я думаю лише про те, як усе це не чесно Коли ми заїжджаємо на підземну парковку Я вже готова розплакатися Знаєш, що таке ключова мить? Питає Но, витягуючи ключ Я хитаю головою це той момент на початку фільму, коли трапляється щось таке, що назавжди змінює життя головного героя. Ти ж бачила Гаррі Поттера, правда? Я киваю. Так от, ключова мить, коли Гегрікт розповідає Гаррі Поттеру, що він колись стане відомим чарівником і вручає запрошення до Гогворцу. Зрозуміло. Ноа опускає погляд, ніби соромиться. Для мене це ти. Що? Ти моя ключова мить. Я зиркаю на нього. Приглушене освітлення парковки лише підкреслює чіткість його вилиць. Що ти маєш на увазі? Уточнюю я, не сміючи повірити в те, що правильно його зрозуміла. Маю на увазі, що це може бути початок чогось хорошого. Ми сидимо мовчки. «Думаю, ти також для мене ключова мить», – кажу я, ледь усміхаючись. Ми піднімаємося до весільної зали, і я дивуюся, що ні мама, ні сей ділі не помічають, що щось трапилося. Я настільки щаслива, що, здається, ще трішки і світитимуся, як та рибка в підземному Уралі. Але вони надто заклопотані встановленням на весільний торт декору шоколадних наречених, вбраних у стилі двадцятих. Тато з Еліотом уже повернулися, каже мама. Вони у своїх номерах. Добре, я дивлюся на ног і на мене і між нами ніби пробігає електричний струм. Готовий відвести мене до Белли? питає в носа й ділі. Мені сумно, що він уже йде. Та гірко тут цієї думки пом'якшує інша. Ми – ключові миті одне для одного. Це значить, що я ще побачуся з ним. Що ж, багатозначно всміхається мені, Ноа. мені було добре з тобою. Мені також!» Я відчуваю, як заливаюся багрянцем. І він здіймає руки, наміряючись обійняти мене, та з якоїсь дивної причини і відомої лише Богу незграбних моментів, я простягаю кулак, щоб по-дружньому бемцнути його. Хоча ніколи не робила такого раніше. «О!» Ну, а бачить мій кулак і підставляє свій. Потім міцно стискає руку відтягує до себе і по-гангстерськи плескає по плечі. Я подзвоню тобі. шепоче мені на вухо. Я киваю, сподіваючись, що він не помітив, як я почервоніла. Потім вони сейділі виходять, а я не встигаю показати мамі Тіару, як у неї дзвонить телефон. Привіт, Сінді! Каже мама, запитально підіймаючи до мене брови. Ось тяра. Промовляю самими губами, викладаючи коробочку на кухонний стіл. «Я... я йду у свій номер». Мама киває, і я виходжу з весільної зали. Не встигаю дійти до ліфта, як отримую СМС від Ноа. «Дякую за класний день. Поговоримо пізніше. Ноа». Я швиденько відповідаю йому. «Дякую тобі». І відправляю три поцілунки. Перечитую повідомлення, і воно мені не подобається. Забагато поцілунків у кінці, особливо для того, хто не прислав мені жодного. Я видаляю поцілунки. Тепер смс якесь грубуватий і зовсім недружні. Додаю смайлика. Надто по-дитячому. Можливо, смайлик, який підморгує? Ні-ні-ні, так здаватиметься, що я на щось натякаю. Видаляю моргайлика і ставлю... Пе, замість «Пенні». Тепер, здається, ніби я копіюю його. Ні, треба щось цікавеньке, оригінальне. Три ліфти приїхали і поїхали, а я стою, набираю і витираю, набираю і витираю. Як справити враження дорослої самодостатньої особистості, але обійтися без легковажності і формальності? Зрештою, я зупиняюся на Дякую тобі, Пенні. І додаю смайлика, який піднімає догори великого пальця. Я впевнена, що це гарний вибір, аж до моменту, коли натискаю Надіслати. Зайшовши до номера, я одразу йду до суміжних дверей. Еліот, ти є? І чиняю двері. Еліот спить на ліжку обличчям донизу. Я обережно зачиняю двері і повертаюся до своєї кімнати. Лягаю на ліжко і просто дивлюся в стелю. Я хочу втримати відчуття щастя якомога довше. Заплющую очі, обіймаю подушку і подумки прокручую весь сьогоднішній день. Дякую, дякую, дякую, шепочу я богові ключових миттєвостей. Потім, зрозумівши, що я надто схвильована, щоб заснути, я дістаю валізу і витягаю звідти ноутбук. Заобачливо, уникаючи електронки і соцмереж, одразу заходжу у свій блог. Під дописом про страх тепер більше чотирьох сотень коментарів. Я ставлю лайк біля них і відповідаю дівчині, яка боялася пияцтва своєї матері. Потім запускаю новий допис і починаю писати. 22 грудня. Від страху до казки. Привіт, друзі. Ви всі такі класні. Я щойно читала коментарі до останнього допису. Я ж розплакалася. Я почувалася такою самотньою, доки не завела цей блог. Я звикла, що по-справжньому ніхто мене не розуміє, окрім віки, звісно. Та читаючи ваші коментарі, я виявила, що сотні, а може і тисячі розуміють мене. І від цього я щаслива і не самотня. І хоч у мені здається, що я єдина людина на світі, яка страждає від того, що зветься «життям», насправді це не так. Дякую, що ви так чесно розповіли про свої страхи і що набралися сміливості поглянути їм у вічі. І, будь ласка, продовжуйте писати про те, як ви боретеся з ними. Я впевнена, це допоможе тим, хто читатиме, подивитися в очі власному страху. Знаєте, друзі, після того, як я поглянула у вічі своєму страху і полетіла літаком, зі мною щось сталося. Щось... Справді дивовижне, і я хочу розповісти вам про це, тому що справджується правило миті кришталевого черевичка. Не зовсім так, як я собі думала, навіть у найсміливіших мріях я не могла собі такого намріяти. Цікаво, може, коли ти протистоїш найбільшому своєму страху, ти відчиняєш двері у паралельний світ, де можливо все – я зустріла хлопця. Хлопця, який мені дуже подобається. І мені здається, я також йому подобаюся. Для тих воловарів, які нещодавно приєдналися до блогу. До речі, дякую вам. Пропоную прочитати мої дописи Самотня катастрофа і Приречена на ями, щоб переконатися, що такого зі мною ще не траплялося. Ніколи. Я з тих дівчат, які провалюються в ями і нервово белькочуть дурниці перед хлопцями Я ніколи не подобалася хлопцям як дівчина, вони лише хочуть бути моїми друзями Чи дарують китайські ліхтарики, чи насміхаються з мене. Та сьогодні вранці я познайомилася з хлопцем, якому, здається, подобаюся як дівчина Я називатиму його Бруклінський хлопець із ним мені не треба прикидатися тією, ким я не є. Не треба намагатися бути крутою. Я просто була собою. І все ще подобаюся йому. Ми їхали в авто разом із бруклінським хлопцем, коли в мене знову стався напад паніки. Просто в нього на очах. Та він не подумав, що я ненормальна. Ні, він був дуже уважним і порадив дещо чим я також хочу поділитися з вами. По-перше, він сказав, що час – це найкращий лікар, і ніщо не триватиме вічно, навіть найгірші речі. І він знає, про що говорить, бо кілька років тому втратив двох близьких людей. По-друге, після втрати близьких він дуже боявся втратити і інших дорогих йому людей. Зрештою, він звернувся до психолога, і та порадила йому вправу для подолання страху. Найважливіше, коли ви відчуваєте страх чи тривогу, не боріться з ними. Просто уявіть їх у вашому тілі. Тож, якщо ви відчуваєте, як вам щось тисне на голову, скручує шлунок чи пече в грудях, уявіть це щось, надавши йому форму і колір. А потім подумайте, що це нормально – відчувати страх чи тривогу, і вони потихеньку зникнуть. Я ще не випробувала цю методику на собі, але бруклінський хлопець сказав, що йому допомогло. Тож звертаюся до всіх, хто писав про свої тривоги. Чому б не спробувати наступного разу, коли вони до вас навідаються? Я також випробую цю техніку, а потім відпишемося тут, у блозі. Не знаю, чи є в нас з бруклінським хлопцем майбутнє. Я пробуду тут лише один день. Та я відчуваю, що між нами є щось особливе. Тому не вірю, що це все. І я ніколи його більше не побачу. Форинц не здавався, правда ж? І він продовжував пошуки, аж поки не знайшов попелюшку і її черевичок. Тому що, коли ви знаходите людину, якій подобаєтесь такою, якою є, і вам подобається людина, то треба докласти максимум зусиль, щоб не втратити її. Люблю вас, друзі, і дякую за підтримку. Продовжуйте писати про те, як зазирнули в очі своїм страхам І вірте в казки Дівчина онлайн іде в офлайн